Vă invit să ascultați azi episodul 15. Capitolul 17. Reunirea și despărțirea Rabi, mama ta vine acasă. Mătușa Revati stătea în ușa care dădea spre verandă, răsfoind de repede scrisoarea primită prin poștă, în timp ce m-au privea tulburată de vestea neașteptată și imposibil de crezut. Putea oare să fie adevărat după 11 ani? A scris din Londra, a spus mătușa mea, spicuind din scrisoare și-a luat bilet pe un vapor care vine spre Trinidad. Vai, dar trebuie să sosească astăzi! Când a sosit scrisoarea, era și Lari acasă, într-o scurtă vizită din Statele Unite, unde lucra pentru un doctorat. Auzindu-ne cum ne agităm, a intrat repede în cameră. La ce ora costează vasul? a întrebat el. Probabil că a ajuns deja, a exclamat mătușa mea. Mai bine să ne grăbim! Cu ce viteză nebună a condus mașina Când am ajuns, vasul era deja tras la chei Și toți pasagerii coborâseră Mama nu se vedea nicăieri Probabil că a luat vreun taxi A sugerat Larry, haideți repede acasă Ne-am întors de data aceasta cu o viteză și mai mare Când ne-am năpustit pe scări și am năvălit în sufragerie Mama mea pe care nu o văzusem de când aveam șapte ani Era acolo Stătea lângă masa din sufragerie discutând cu ma. Părea puțin uimită văzând că mama ei arăta atât de tânără și putea să stea pe picioare, deși noi îi spusesem în scrisori că domnul o vindecase. Mama l-a văzut pe Lari, l-a recunoscut și s-a îmbrățișat. Apoi a venit rândul mătușii Revati. Eu stăteam în pragul ușii privind scena emoționat și părând mi rău pentru mama. Știam că umblase prin toată casa, Camera de rugăciune era goală Dispăruseră și zeii și tablourile zeităților de pe pereți Probabil că a fost o experiență dureroasă pentru ea Poate că era teamă să dea ochii cu noi O casă întreagă de creștini Iar ea o hindusă devotată Aceasta era casa ei, familia ei Și totuși probabil că acum eram cu toții niște străini pentru ea M-a privit fără a da vreun semn că m-ar recunoaște În cele din urmă a spus dar, Rabbi, unde este? N-a scos nimeni o vorbă, iar eu am tăcut de asemenea. Cine este acesta? a întrebat ea, arătând spre mine. Din nou, nu a răspuns nimeni. Toți așteptau să vadă dacă mă va recunoaște. Tensiunea devenea insuportabilă, așa că mătușa a a spus: Este Rabbi! Toți s-au întors ca să mă privească. În acest moment, nu m-a mai putut abține. Am alergat spre ea și am sărutat-o. Ea m-a îmbrățișat, dar nu am simțit nimic din emoția și căldura la care mă așteptam după 11 ani de absență. Parcă ne întâlneam pentru prima oară. Ce mare te-ai făcut, Rab, nu te-aș fi recunoscut. În ciuda dragostei pe care o purtam, am simțit o prăpastie între noi. Probabil că am ajuns exact când ai plecat tu, a spus mătușa Revati, cerându-și scuze. De când ești aici? Nu mai mult de 15 minute, nu vă faceți griji pentru asta. Îmi pare atât de rău, a spus mătușa, să vii de la atâta distanță, după atâții ani și să nu fie nimeni pe chei ca să te întâmpine. O, știu că nu poți avea încredere în poștă, a răspuns mama, încercând cu curaj să-și ascundă dezamăgirea. Știam cu toții că tristețea din ochii ei avea o cauză cu mult mai importantă decât faptul că nu o așteptasem la vapor. În sfârșit, după 11 ani, iată reunirea despre care crezusem că s-ar putea să nu mai aibă loc niciodată. Aveam să ne spunem atât de multe lucruri, dar între noi exista o barieră care nu putea fi negată. Ea lăuda pe Baba Mukananda, maestrul ei în al cărui templu trăia de atâta timp. Ea era un instructor yoga calificat și voia să vorbească despre avantajele controlului asupra trupului și despre meditația orientală, despre care noi știm că deschide porțile minții pentru a o subjuga dominației duhurilor rele. Cum puteam să-i spunem noi asta? Părea că vrea să discute cu mine o mulțime de lucruri despre hinduism, dar știa că nu mai eram de acord cu ea și amândoi încercam să evităm o discuție în contradictoriu. Din punct de vedere filozofic, multora li se pare în regulă să pretindă că hinduismul acceptă toate religiile și că fiecare merge în același loc, dar pe drumuri diferite. Cei care pledează pentru toleranță reciprocă și pentru sincretismul tuturor religiilor nu reușesc să-și dea seama că există diferențe care afectează viața unui om. Asemenea, realități fundamentale nu pot fi anulate de acorduri ecumenice. Mama era devotată filozofiei hinduse, care afirma că există o singură realitate, brahman, și că legea carmei cere plătirea în viitor a păcatelor comise în trecut. Ceilalți dintre noi eram convinși că binele și răul sunt lucruri diferite și că creatorul nu este tot una cu creația lui. Noi cunoșteam iertarea pe care o aduce Iisus și nu mai credeam în reîncarnare. Între aceste credințe opuse nu putea exista un teren comun sau un compromis fără a se nega tot sensul limbajului și al ideilor. Știam că mamei mele îi venea foarte greu să accepte faptul că noi nu mai eram hinduși. În prezența noastră părea atât de golită pe dinăuntru și nesigură. Totul se schimbase cu excepția ei. Ea era devotată vechilor tradiții bazate pe mitologia pe care noi am respins-o. După trei zile s-a dus în Port of Spain să accepte cea mai înaltă slujbă la cel mai mare templu din Trinidad, care fusese oferită înainte de a pleca din India. Ne-a dorut când am văzut că pleacă după un timp așa de scurt, dar bariera dintre noi era foarte reală. Trebuie să vii să locuiești cu mine la templu, m-a îndemnat ea când a plecat. Când te vei întoarce la școală, să vii să mă vezi. Acolo sunt apartamente frumoase și le putem folosi împreună. Nu este departe nici de Queen's Royal College. Nu există nicio modalitate de a mă convinge să locuiesc într-un asemenea loc, nici chiar dacă aș fi putut să stau aproape de mama mea dragă, dar nu am găsit cuvintele potrivite ca să-i o spun. Îmi era groază chiar și să o vizitez la templu. Știam fără nicio umbră de îndoială că idolii aceia sunt doar măștile ființelor demonice care-i țin în lanțurile întunericului pe cei ce li se închină. Cât de bine îmi amintesc de prima vizită. Cineva mi-a arătat drumul spre apartamentul ei. Când am intrat, mama stătea în poziție de lotus cu palmele lipite în fața unei oglinzi înalte, venerându-se pe sine însăși. Mi s-a frânt inima când am văzut-o. Deasupra altarului se afla un tablou mare al învățătorului ei, Guru Muktananda, pe care îl venera și la care medita aproape toată ziua. M-a primit cu entuziasm. Mă bucur că ai putut veni, Rabi. Hai să-ți arăt ce mai este pe aici. M-a dus într-o altă cameră alături de asa și mi-a spus Privește, am pregătit-o pentru tine. Când poți să te muți aici? Păi, m-am apărat eu, este cam departe de școală. Încă cinci minute în plus, asta-i tot. Se putea citi atâta dezamăgire în privirea ei. Să mă mai gândesc. De fapt, nici nu se punea problema de așa ceva, dar nu am putut să-i spun. De fiecare dată când mă duceam să o vizitez, încerca să mă convingă. Nu știam ce să-i spun. Îi dădeam doar niște răspunsuri vagi prin care amânam mutarea. Un refuz pe față mi se părea crud. Cât de îngrozitor de greu era, probabil, pentru ea. Avusese așa mare ambiții pentru mine, dorind să devin un mare lider hindus. În loc de asta, eram un motiv de jenă pentru ea. Era venerată de un număr tot mai mare de hinduși din tot Trinidadul. Deoarece călătorea peste tot ca să țină prelegeri, știam că liderii hinduși o întrebau despre mine. Evident, eram o rușine și o ocară pentru ea. Durerea mea era mai adâncă decât suferința ei prezentă. Mă temeam pentru destinul ei etern. Era atât de devotată zeilor falși, dar Dumnezeu în mila Lui mă găsise și pe mine și cu siguranță că se va arăta și mamei mele. M-am rugat zilnic pentru mântuirea ei. Pentru ea urma să fie cu mult mai greu decât pentru majoritatea dintre noi. Mândria o putea orbi. Pentru ea... Ar fi fost extrem de greu să renunțe la prestigiul de care se bucura și să suporte ura și disprețul comunității hinduse. O singură dată am încercat să o conving referindu-mă la afirmația lui Isus: eu sunt calea, adevărul și viața. Bineînțeles că eu cred asta, a răspuns mama. Isus a spus că noi toți suntem calea, vedele ne învață același lucru, Că darma fiecarei persoane este diferită și fiecare trebuie să-și găsească propriul adevăr în el însuși. Dar mamă, Isus a vrut să spună că el este singura cale. După ce am discutat puțin despre asta, am înțeles amândoi că nu câștigăm nimic dintr-o discuție în contradictoriu asupra religiei și am schimbat subiectul. Știam din afirmațiile pe care le făcuse că nu era fericită în sufletul ei și am continuat să mă rog să meargă pe urmele acestei senzații de foame interioară și să-l caute pe Domnul. În câteva minute plec la studiourile de televiziune, mi-a spus mama într-o după-amiază când m-am oprit să o vizitez. Mă bucur așa de mult că ești aici, te rog, vină cu mine. Nu voiam să merg căci știam că va trebui să ascult unul din discursurile ei asupra hinduismului și că după aceea se va aștepta să-l comentez, ceea ce n-ar fi fost decât începutul unui litigiu. Nu am avut însă de ales. La televiziune am urmărit-o cum stătea în fața camerei de luat vederi și vorbea cu elocință despre valoarea practicii yoga și a meditației pentru căpătarea păcii interioare. Eram sigur că nu găsise într-adevăr pacea despre care vorbea. Știam din propria mea experiență că încercasem să simulez pacea, să mă oblig să simt pacea, dar nu reușisem cu adevărat. Pacea vine doar dintr-o relație corectă cu Creatorul, relație pe care ea nu o avea încă. După program, m-a întrebat plină de entuziasm. Ei, cum crezi că a fost rabi? Ce mândru aș fi fost de mama dacă aș mai fi fost hindus? dar acum zelul ei religios și realizările ei nu făceau decât să mărească durerea. Vorbești bine, mamă, am spus eu după ce am șovăit puțin în căutarea cuvintelor potrivite. Ai o voce bună și ești foarte fotogenică. Dezamăgirea pe care am citit-o în privirile ei m-a făcut să înțeleg că spera mai mult decât atât. Era destul că evitam discuțiile în contradictoriu, Oare nu va abandona niciodată aparența că mă voi întoarce la hinduism? După ce am absolvit liceul, am început să primesc invitații pentru a vorbi în diferite bisericii din țară. Krishna și cu mine cântam deseori, ne depuneam mărturiile și predicam. Ne bucuram de fiecare clipă, dar am început să simt că Domnul mă va lua departe de Trinidad. După ce mi-am petrecut mult timp în rugăciune, căutând voia Domnului, am avut convingerea tot mai puternică pe care o împărtășau și mama împreună cu mătușa Revati că Domnul mă va conduce spre Anglia. Mă gândeam de mult să merg la o școală cu profil medical. Dacă mă făceam doctor, puteam să le spun pacienților despre Hristos și în același timp aș fi fost și de folos omenirii. Uite, o scrisoare pentru tine de la unchiul cumar," mi-a spus mătușa Revati într-o zi pe când frunzărea poșta primită. Unchiul cumar se întorsese la Londra cu câteva luni înainte de a veni mama la Trinidad. Mă încurajează să vin la Londra și spune că pot locui împreună cu el, am exclamat eu, din ce în ce mai entuziasmat pe măsură ce citeam. Tocmai petrecusem patru zile în post și rugăciune, căutând voia Domnului, iar aceasta părea confirmarea că El mă călăuzea spre Londra, deși nu aveam bani pentru bilet. Dacă era voia lui Dumnezeu, va avea El grijă de aceasta. Pe la începutul lunii februarie 1967. Am auzit de un vapor, SS Antilles, un mare transatlantic francez ce urma să plece spre Londra pe data de 14 a aceleiași luni. Am simțit în inima mea o convingere intimă că eu trebuia să fiu pe vasul acela, dar zilele treceau fără vreo confirmare în privința banilor. Totuși, în dimineața zilei de 12 februarie, când nu am mai putut aștepta, am plecat la Port of Spain și am luat un pașaport, apoi m-am dus la reprezentanța britanică ca să mi se pună viza. Nu vă putem da viza, mi s-a spus, până nu aduceți dovada că luați cel puțin 1.500 de dolari cu dumneavoastră. Eu nu aveam încă nici banii pentru biletul de vapor. La ieșirea din biroul acela aveam bani în buzunar cât să-mi plătesc biletul până acasă. Când am ajuns acasă, mă așteptau trei cadouri separate, totalizând exact 1500 de dolari. Spre surprinderea mea, mama era unul dintre donatori alături de Lari și Krishna. Faptul că darurile conțineau exact suma de care aveam nevoie, lucru pe care nu-l pomenisem nimănui, era o confirmare în plus a călăuzirii lui Dumnezeu. În seara aceea, un alt prieten s-a oferit să mă împrumute cu banii necesari pentru vapor. Aceasta a fost încă o confirmare. Ușile păreau definitiv deschise, acum că aveam la cine să locuiesc la Londra și aveam și banii necesari. Plec la Londra pe data de 14. Am anunțat familia în seara aceea. Pe 14? Dar asta înseamnă poi mâine. Cum ai să pui totul la punct, așa de repede? Azi mi-am luat pașaportul, azi mi-am luat pașaportul, iar mâine am să-mi iau biletul și viza, dacă vrea Dumnezeu. Nu mi-am dat seama că putea fi atât de greu ca să obții viză spre Anglia. Îmi pare rău, dar nu vă putem da viza, mi s-a spus verde în față la reprezentanța britanică în ziua următoare. Dar domnule, am cei 1.500 de dolari pe care mi se cere să iau cu mine. Asta nu înseamnă că obțineți automat și viza, dar de ce nu? Mi-am amintit că guvernul britanic devenea din ce în ce mai restrictiv în privința permisiunii de intrare a străinilor. Nu mi-a explicat. Îmi pare rău, dar nu pot să vă dau. Îmi răsfăise pașaportul, iar acum l-a pus pe dintre noi. Nu l-am ridicat de acolo, ci am privit peste capul lui, afară pe fereastră, rugându-mă în liniște. Doamne, te rog, rezolvă tu treaba aceasta! Luându-mi din nou pașaportul, funcționarul a pus viza pe el. Îți mulțumesc, Doamne," am spus eu în șoaptă. Când m-am întors în seara aceea cu viza și biletul în mână, am descoperit că ma și mătușa Revati invitaseră vecini, rude și prieteni pentru a-și lua rămas bun de la mine. Mama venise din Port of Spain special pentru această ocazie. Au fost niște momente emoționante pentru toți. Abia se întorsese mama acasă și plecam eu. Mă îmbătrânea din ce în ce mai mult și nu-mi plăcea să o părăsesc. Mătușa Revati, cu care mă simțeam atât de aproape în dragostea lui Hristos, ceilalți veri care deveniseră creștini, mătușile, unchii și verii mei care nu erau creștini, veniseră să mă vadă. Numai unchiul de onarin care înfusese cândva ca un tată nu venise în seara aceea. Nu voiam să părăsesc pe niciunul dintre ei, dar credeam că Dumnezeu avea un plan cu mine și că El mă călăuzea. Am ascultat discursurile bine intenționate, pline de dragoste, majoritatea sincere. Cu lacrimi în ochi, mătușa Revatii mi-a spus că mă iubește foarte mult. Ea a povestit cât de bine ne înțelegeam și a afirmat că va simți lipsa ajutorului meu în gospodărie. Asta mi-a amintit de alte zile și l-am lăudat pe Dumnezeu pentru transformarea miraculoasă pe care el o făcuse în fiecare dintre noi. Ma a avut lucruri frumoase de spus. Chiar și câțiva dintre vecinii hinduși au afirmat că acum mă respectau pentru că îmi urmăriseră viața cu atenție. Apoi s-a ridicat mama. «Rabi este unicul meu copil», a început ea, «și puteți fi siguri că mă bucur că am un fiu ca el». Nu mi-a venit să cred ce auzeam. Ochii mi s-au umplut de lacrimi. Mama a continuat. De când m-am întors în Trinidad, i-am urmărit viața cu atenție. Nu pot spune că sunt mulțumită de tot ce am văzut, dar de fapt sunt o admiratoare a lui. Urmărindu-l am observat că Rabi are ceva special, o lumină care strălucește în viața lui. Nu era ușor să-mi rețin lacrimile? Faptul că știam că mama mea era o femeie care vorbea puțin M-a făcut să apreciez și mai mult ce le spuse Nu bănuisem niciodată că gândea astfel despre mine Și am fost profund mișcat Pentru mine era o încurajare ca să continui să mă rog pentru ea Ceea ce văzuse ea nu era virtutea sau lumina mea Ci doar viața și dragostea lui Hristos în mine Datorită nașterii mele din nou Ceea ce lăudase ea nu mi se datora mie ci lui Iisus care mă schimbase, El mă schimbase pe mine. O, cât de mult doream ca și mama mea să intre în această nouă viață, în Hristos!